Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salamu ala Rasulna Muhammadin Wa ala alihi wa ashabih Wa mentabiahum bi ihsan ila yomiddin Allah në madurë rafalëndërojmë Më dhëtë më pretendim dhe fale kërkojmë E ne pobërdojmë dhe sënë të medenë Allahu Jalla Jalaluhu në takimet e radhës Dhe sënë të do tëbërdojmë Me normën esproves Që kemi fëlluar me e të rejtu Në takimin e kaluar Në takimin e kaluar të ndërru dhëzë Kemi bër një hyrje dhe lakaposhin veten e saj kuptime të rëndësishme për sprovën. Dhe kemi thënë se nuk kemi nevojë me u frikësu kur flasim për sprovën. I kemi qas sprovën nga një kënd më tepër përzgjues sesa kërcnuas. Dhe kjo sprovaj nga se vjen nga Zoti. Dhe çdo gjë që vjen nga Allahu është e mirë. E pastaj formën e kësaj sprovë nga kalimi i saj përzgjënim kërcënim është ai që e bën një riu por prea lagjën lewala dëgjë, që da gjë që vjen është hajrë si kur që ta pegamiri së salem o shërru lejse i lejk e keqa nuk vjen peteja dërsa e mirë është peteja dhe ne kështu jemi pajtuar takim në kaluar kur kemi filluar që të, të lasi për sprovan dhe kemi orduar më tutje me disa kuptime të rëndësishme që janë shumë të domësdashme ma di konzuretu 7 pikatë mund të themi 7 urtësit, 7 Margaritart, si duash e mërtoj, mirëpo më rëndësish të kuptoj se si janë shumë të rëndësishme. Janë shumë vendimtare po të kuptuar drejt tër procesin e jetës tona. Nga se tër jeta është provë e si më kuptoj drejt kët dhe më shndruan në jetë mirë kurzohet përmes kuptimeve që kemi përmendur në takimin e kaluar. Dhe ne atin në atë takimin e fundit kemi thënë të ndryllozojmë në fund se sprova që Allah xhallahu ala u dërgon njerëzve i kanë të sofeshëri i kanë të specialifika dhe e fundi që kemi pranë ka qenë se janë të përgjithshme, gjithpërfixe. Ne kemi thënë se ajeti që kemi parë sim kur themi gjithpërfixe është përfshin fillimisht të gjithë njerëzit, askush nuk përjashtohet. E para dhe përfshin e dyta fusha të dëshmitëses. Allah xhallahu ala nuk sprovon vetëm në një ميدan vetëm një lloj. Mirë po, sprova që vini nga Allahu Xhelalu Elahul janë të shumë llojshme, janë të shumë ngjyrshme. Dhe pikërisht këtu do të vazhdoj edhe sonte inshallah. Son do të flas për llojet e sprovave, për të kuptuar nëse çfarë fusha jetës tonë prek sprova. E që pastaj të dimë të japim sërimet e duhura para që të ndodh. Ngase ne do të sa mund kuptojmë sprovat vetëm këtu në ميدan ponukosh në këtë ميدan e duhet kuptuar se sprova përfin shumë më tepër lloje fusha sesa që ndosht nevinë në mendje. Përdisa sprova është nga Allahu xhallahu ala tere po dyshim se është veprim i urtë. Është veprim i duhur dhe është veprim i drejtë. Çdo gjë nga Allahu që vjen është e urtë, nga saj është i urtë. Dhe çdo gjë që vjen nga Allahu xhallahu ala është e drejtë, nga saj është i drejtë në kështu më radhë. Për nda edhe në lojleshmejnë e spruave ka shumë urëci. E pikësh me urëcit e ose me urëcit e kësaj lojleshmeri e dhe të fillaj e pasaj të vazhdojme dhe me lojet e spruave. Pse janë spruave e lojleshme? Pse gjithë kush spruave në dryshe? Për shfararës uja. E para të dronëzër është që Allah gjëllewale nga mshirë ati dhe bujari ati u jep njerëzve shanse të ndryshme për të dëshmu e keni pa për shambull ka njerë që janë kanë më shumë prirje për këtë e dikush ka më shumë prirje për këtë Allah u gjellë dhe gjellë u dëmohen, u apërshtat njerëzve dhe spruvat konformat të shmëris nga se dikush spruvat me një spruv tjetë rifeq kur e ndëgjën rënqetet dhe më hëndonë me mra muqë zi që kësha bo e po e dinë Allah pëse ty nuk ta ka dërgua dhe lëshmëria, sëprovëve, realisht, fillimisht, ka të bëj me pririt e njerëzve. Dhe mundësit e njerëzve. Jo të gjithë ka pririt njejta. Jo të gjithë ka mundësit njejta. Anë në qikoja, ku i desin e allaut, ku i desin e allaut, ku i sëprovën. Ku i desin e allaut, ku i sëprovën. Për shambull, të nërëzër nëse ti, kemsu vëzhdimisht të një profesorët edhe këni pas edhe loj aktivitetesh dhe ajtë një mirë ty ju, dhe një mirë së që një tonë, ju një mirë e shumë e në dinë qëka ju ka thonë, e të. në dinë qëka këni marë e në dinë qëka këni mësu, krejtë të dinë ato dhe vjenë ku e provimit së provës, me dhonë provimin me kalu më të utja pa. edhe ju thua se pyjtet e provimit nuk ka me i vendus profesori së ka mësu, një tjetër me njerën start, fillojme u më mërzit pa e zinë qëka kë Mënia doon ti të fillon mendini fjalë frikë se nuk kimu vlerësose si duhet atë. Pse? Po pse nuk po të provon ai që ti një? Nuk po provon ai që ti edina fci tek çmorat. Por në mendimin kur ti ke kaluar një vit me di profesor, ke një post lë debatesh dhe ai të nje mirë ti kush je ti? Edhe din sa je i aft, sa je i mundsit. Dhe vjen punë provimi, nuk ke frikë fitin atë. Nuk ke, domethën fobi nga ky profesor. Nëse je, je mitësu me te për kohë gjatë përnda dhe je i sigurë e tërë enerjia dhe e tërë koncentrimit tash më kohështë për me e kalu jo të kaja se a janë të duhur a nuk këndë të duhur ja të duhur a se këndin që ka mëna veta mirë po kërë nuk është përvesur i duhur mas pari qka këtën panik së jam të pytja apëshe? nështë edhe ashtë pytja që kemsu ti po noshte ka formuluar pak më ndryshë se ajo që ti mësuën dëgjua. Thuash çfarë s'e kanë mësuar? Çfarë s'e kanë marr? Andaj vështresi të pengon më urgjë, sepse ti e di. Dhe bëhet shkaktori i dështimit provëm, stresi, jo ignoranca jote apo. Ndërsa kur e din, s'e mundin praktikët një, kët ngarkes nuk e ke ti, kët frikë nuk e ke ti. Edhe kjo është një provë. Kush pa sprovon? Ai çetnia nuk i do më të treguam munësht e as munësht. A kena marr këm sem, as kena marr këm sem. Edi Allah ç'e ka marr ti. Edi çka din, din, din ti? Këti ti din. Andaj, e ndaj? E përzihet llojt në sprovë, konform pritjeve që ti ke, ai prap. Dhe mundësive që ti ke, ai prap. Dhe gjithashtu llojt lëshmëria sprovat në vazhdim koaudor citetar çilla është. Me ta e ndihmë mundësit tash pak më ndryshe. Apo. Nëse përshëm mundini dështon në sprovë, s'ka lënë ç'i duhet. Allah o së përëmë një tjetër, e atje e kalen. Ka njerë që, përshamull, ka së përësën e kalen. E ka problemat pik, e ka pik dëpt. Për i ka tjera janë, të rëndësishme. Allah o Gjellëvara ja qëtë në pëhë ato të fortat, apo? Që me e kalu për imit e ka Allah o Gjellëvara. Për ndryshet e dërën e zërën. Nësa Allah o Gjellëvara këshme kërku për një e veç një kërkes, caktume, nuk këshme pas mundë se nga se si kurse cika mundësi dhe pritë në gjendë ndryshme, po edhe ti vetë si kurse e një vetën tonën ka njëri që si kurse të të të përka imër e mundan e ka letë së dhe kanë letë e ka me dhonë këto spravojën së dhe kanë së dushë nuk këritët pa ka problem për shambun me ruj gjuhen e këto e ka spravojën tjetër e hitë se ka, ka problem dhjunë a i ashtu ashtu sletë prave e sa dushtin nga cma e sletë a me ka shumë problem në modë në sabota, e po? të ashtë këta me përvujtë në pikë dëpë kë gjithë në gjithë gjel. Allah gjelë në valla, jebë mundësi tira mu dëshmuse, kë nëse këtu s'din, këtu din nëse këtu sërë i suksesëm këtu sërë i suksesëm a ndëj, lëllëshmërinja së prave është për me tjepë mundës Atë sot që na është ajo kryesoreja edhe në edukimin e fëmijëve, edhe në edukimin e nxënësve, në është mundësia që ti ia ofron nxënësit shansat e ia një dy të katër. Nga se për shembull ka mundësi me këtë mënyrë nuk din, nuk oshti familiarizum. Tjetër mënyrë po dur të dinim atë. Prandaj ka prrim me shkrim, ka prrim me gojë, ka prrim me por çam punem të saktojmë ka vëllë pse? Ne shohim që gjithsa, nga gjithë aspektet për shembull, me midhon shans atë. Andaj ka dikur që për shembull me gojë nuk mundem të më, më përgjigjë mirë. Vonë shkrim shumë bukur për gjithë. Apo. Andaj këti pas më dha shansë shkrimit këtu që me gojë ngjel këtu. Pas sekondës atë Allahu ja jep edhe mundësi të ndryshme me u dëshmua atë, duke i provuar në forma të ndryshme. Ta gjithashtu ngaurcit e lloj lëshmës së provës të ndërruve dhezër është, është se Allah gjëllevër asukur se kalame e marë ndërës në arshën më isha Allah nga spruvë Allah kërkon disa rezultate ju nja, disa e, po. e nëse kërkuen disa rezultate nuk mune me një land po, me mush dëftesin e ketë pesës, mune, dhe me pas ma shumë land pra dhej lëdëshmënia e spruvës është përshka këse kërkuen disa rezultate disa suksese me varitë Atu nuk kanë mundësi më arrit me një loj sëproga, por arrit me loj loj sëproga. Andenë Allah Gjellë Vuala të dërgan loj loj sëproga nga se kërkot loj loj rezultati. Herë kërkot e herë aje kështë më rrët. E që ka kërkot është dersi pasachem. I po këtu për e marëm arsuin e loj loj loj shmirit se sëproga. Dhe gjithashtu të nërëlezer nga urcit e Allah Gjellë Vuala në loj loj shmirit se sëproga që Allah e si njerë që Allah në i ka mësu, mune me i prezentu. Nga urësit të dërullët vëzërështu. Që njeri ju mësë kaplot nga plokshtia. Apo, po tjetë gjithë në aktif. Vjen një sprokshtut, në gjallë, taj vjen tjetëra, e kështë mërërët. Ga se me konë gjithë më nja, të qyshë edhe, të monë, është lej mundimi, është lej monotonie. Në nësi kurse, për shambull, me të slegu gjithë njëti në pa e mësovë, do tash tjetëri, ose për shambull, kur një njëri nuk sfiduat nga mësime, për shambull, parë një në njëri i cili një tem, një lond, e din një temë, e din një lëndë, e ka mësu mirë, dyre për shambull, themi, nështëa, e ka kalu atë lëndë për një vjetë, kur është në prove, ose kur është në mësimë, a e rrënë sopër më nëndëgju, s'ka aktivitatë, Nuk jabë zërë më mësu. Pse? E kryket, e di. Nuk është aktiv. Apo, nuk mund kallon në rutin e e që është e njejta. E për të bëllohë gjëllohëra gjëllohëra gjëllohën aktivitet, gjëllohën ambicia, gjëllohën vëllat, gjëllohën aksion interesante, e bënë edhe me lojloj së provatëm. Andaj, vjen vdekja, është një të tërë ndjenë. Masaj, vjen gëzimi, masaj vjen këllëshmëri për me në gjallë aktivitetin dhe prorët njëriot. Jeta me o bo interesantë. Shëkujë Allah Gjelloh me sprova ku i desë që ty me dukë dunja interesantë. Që të bëtë dunja jote interesantë për ty. Andaj sprova në lëllë në i sprova për. Nëse e kuptojmë këtë, në knaqemi. Nëse në i kështu i lecëzojmë me sartë Allah Gjellohala, asë në nuk shgëndihemi. Eta është thamë se Allah në sprova në forma të janë të lojlojshme sprovat qëfar loj janë këtu sprovat qëfar sprova janë këtu ato djetarën kur kam fullt për sprovat dhe ruzër i ka ndon në njërat të ndryshme janë qast nga këndjet të ndryshme alë mund të gjesht në darjet të ndryshme jo, jo veç kjo, si kur kjo që unë e kam përzit sonde, ko ala tjera i po unë e kam përzit një prej këtujnët formave do shta për neve është interesantë dhe rëndësishme loj pari sprovës të ndërlëzër është sprova në fejë. Dojë, më në mirë të, sprova në fejë. Gjdo njëri sprovojët në fejë. E ajë që s'ka fejë, edhe ajë sprovojët për me hinë fejë. Dhe këtu mund dhe qënë dy kategori kërësora. Të. Sprovat në fejë janë dy lojë. Sprova Që kanë, besimin, që kanë të bëjnë me besimin dhe sprova që kanë të bëjnë me nënshtrimin dhe përuljen dhe adhurimin. Sprova para besimit është ajo që në gjuhën e fesë quhet gajb. Allahu jallahu alaihi kafshe disa gjëra ka mundësi më i bu dukshme i kam shëfthu me ta provu neve apo besojmë. Sprov, gajbi është sprov ndaj, dhe më thonë, Allahu Gjellewala, a ka mundësi me ju shfaqë krieseve, sa bëja aksham, ka mundësi. E pëse nuk i shfaqët, i ka spravu që me i besu Allahu Gjellewala, si kurse kemi cikë, mi bazën e disa argumenteve tjera, ju mi bazën shikimit. Andaj dhe ka thonë, fillim të Koranit, se besimtarë të devatë shumë, ata që ja dalë në sprava, e ledhine, ju minune Bilgaib ata që besën të fshetëm në no, ombesimtari nuk e ka pa po gjënetin as nuk e ka pa po gjëhnimin mirë po është sprogu me ndiatimet besuar në këtë dvërtit dhe ka besuar, disa kanë dështu pse? nuk e konë pa po. kush kar pja tjetë në no, në këtojnë përgjigje që jep njërju që ka dështu në këtë sprogu një shemë në konkret të asilë e tëmë الله جل ورن سور المدثير فلات بر جهنيم ده ثلت شتو كور فلات بر ديسة كرمينيلا كور يناج ثلت سنسليه سقر كان ماهود ان سقر سقر اشت امني جهنيمت اشت امني جهنيمت دهش الله فلات بر كت جهنيم ثلت وما أدراك ما سقر اشت كادي دي دين برطه që se këpohë të zinë që që që gëhëlemë të nuk edhe në të reguim të jë apë që që që që la të bëqi wala të dherë është në zjari cëlli nuklen asgë gjësë që përbëjnë apë la të bëqi wala të dherë nuklen jë as nukja huqë asgë zjari i të mërshëmë la uwahtun lë lë basherë la uwahtun lë basherë që të allahu wa, wa, wa shkërën ban lë kërëtë të të gë kërës së karë, që Allah i kërës në më tapë. Alejha tisate asherë dhe kemi venduës u roje për këtë gjëhnem në nëmëdhët melek. Këtu Allah për është fash një gajbë, apo? Në adim sa jënë rojët e gjëhnemit? Nuk e dim. Nuk e këshëm ditë, në këshë ditë i së janë? Jo. Allah për në dregonë në nëmëdhët të vesh me vë mannen se kuptoj mirë e kemi qartë kët pikë që më thoshte për këtë. Të Allahu apo ne shfaq numrin e melekve që kanë që rruan xhenemin në numë në të po. A kalzon po, mirë. Kët gaib Allahu e shfaq. Ja kalzoi. Sa është që më am shaft? Është e njohur, 19 melek janë ato të cilët kujdesën për xhenemin, edhe për banorët e xhenemit. U kuptim të dënimit edhe të mundimit Allahu na ruti. Mirë. Ka gjyrat të të mëshefta që Allah nuk e ka zbulu. Nështë ta matë rëndësishme për neve më u zbulu se nuk e me legve. Apo? E pse ka zbulu më me legve? Përshom në kemi thonë dësë herë. Në nuk e dim për shëmbum sa so vedë kanë qenë në shpjell të strehuar as habu lë kjafë. Në asdim. Roha. Me në ka zonë Allah sa i në kona ta, sa so në nëmëri të në ka qenë ndashtë ta kësht me qenë, ndashtë ta përnë ma interesantë se së so është numëri me legëve. Se këtë grupë, së so numër ka qenë, ndashtë ta në hiën ma shumë punë neve. A kanë qenë shumë pak, qështë në organizu. Me legë, shkak i ti me ta Allah, në nënumër e ta një së nëndë. Pse Allah e ka cikë këtu, e ka shfaqë këtë gajbë, e këtu se ka shfaqë. Pse? Veqë për shkak me sëpërgu njëra. Dolin e për rrugë medinës e u thënë të korejshve u thënë të. Ndëgjën e ndëgjën që ka thëtë? Ata e përmenin pejgambërës e mamërë në në që muës. Ndëgjën e që ka thëtë? Ajë për thëtë se gjëhnimi që me te përna kërslënë nënëmet me lek veqer ujnë. Hëte, mos kofësh i kërkush jo mos dolësh i për atje që nënëmet me lek e napërë pëlluan me qeshë të në nëndëmdhejt një një një tha dhejt unë i jeku mëske një gojë lapë të subhanë Allah që ka u talën aranë sëpru ande Allah gjallë vëllë thët wa ma gjealna ashabe nari illa me laiketen wa ma gjealna i dete illa fitna më dëthin ne kemi bërë kujdestartë të gjenimet asë kënë tjetër pos me lëket dhe nëmërin e tyre nuk e të reguam veç për të sprovu. A, kuptuve? E shfaq një gajbë, e mëshef nja, hadit ashtë të shumë. Që i kështë të shumë? Sprova në besimë. Sprova në gajbë. Mëshef që ka dënë, dhe shfaq që ka dënë. Aje dimëse? Aje dimëse? Po, a, pa të zhutatën, si bi njerëzit, si dërshdoj njerëzit. Ata mënduan se me leket, janë njerëzë. Në bëhet fjalë për muskuj apo ata kanë haru ose nuk kanë ditë se 1 milion ka qenë mjaftuarshëm për mbys gjysmën e tokës tuaj atë. Gamathshtia dhe fuqia që e ka pallogja do t'i jela luhat. Prandaj të dëvojzor muslimanat e kuptuan këtë mesazh seriozisht. Te të tjerë tutalla që kjo është prova për ty. Prandaj të dëvojzor Kahera njerëzit Kabitën ma zisa ajeteve në Koran, e pëse kjo kështu kupte e se deri të kpika e fundit e komendit të ulemave, dhe që atje është sërimi. Atje ku djetarë kanë vëdozë pikë, e po, masë asaj fillon në zone e sproves. Kë po, kur ndërtojnë në qëka, dhe këtu, mu është më shku, masë asaj thotë zone razekshme. Masë shka në tonë. A ndel ko shumë kësaj pengesa që u lemat kanë vendosur, zonë e rrezikshme. Sprov dehtu guxon mua afro, mos shko më tutje. Mos shko. Është shumë aspektet besimit. Israil dhe Miragi, është e prov. Madje ka transmetime se disa prej banorëve të mikës që ishin Shumë ofër besimit Ma dje kështë i fëllu me inë besim Jo komplet Kur erë dhe Israë dhe Miraji O së brapsa Dështuan në sproën e gajbit Dështuan në sproën e të fshëhtës E dikush nuk dështaj Dikush në këtë sproën e mëri një titull Që kërë së si shlujët dunja në heret E bubekër e mëri si të dik Shikone pra Erë dhe sproën e mëri njërën mi edhon titlën si dik për këtë kardë mirë po disa të dobet nuk e kuptuan naturë në këti mesajë i hynur edhe dështuan ose për shambull prej asaj që ka bimë i besimin Allah në gjëllëvala kërset Allah për vetë në ti Allah ka folë për vetë në ti në Koran qëka ka thone për vetë në ti A i ka thëmë përvejt në tisa është i emërtuar me emra dhe i qilësuar me cithit saktuar Nuk e din realitetin e këtune qilësive e asë emrë asë këtë pasë Allahot Përveq për asë Allahot gjennë lewarën a ka zbuluar njëve nga kjo gajbë Atë gajbë që i ka zbuluar ka urëci që ta njojmë Allahot dhe dhrujmë At gabcje kam shef Allahu Jalla Wala është pjesë e kësaj sproga. E çka po thuaj për kët? Njerëzit ata këtu janë daw. Dikush e njohu Allahun me atë pjesën që Allahu u shfaq krijesave dhe i mjaftoi me shkum të xhenet. E dikush e injoroi kët pjesë që Allahu u shfaq me njoft e filloi të thmir me atë pjesën e pa shfaqur dhe përfundoi në xhenam. Kjo është sprova e besimit. Këto Allah gjellohë së pravën Kjo së pravën fe Kategoria parë së pravër besim Ka shumë që ka me thonë këtu Mirë po duhet me ditë se Këto është një fushë, një mejdan ku njerë së pravën Kërkuat që në remiduar E dyta në kodrë të fes është adorimi Ka shumë dispozita Ka shumë regula Që Allah gjellohë i kërkaj për njëve Në nuk e dimëse Nuk e dimëse Mirë po në e së pravaj Ga dishmërin për në me të në Apo? Në të spërvoj a i një gatë shumë Që ka të thonë me bo Kështo Nga se të ndërëllëzër Nëse ti gjithë mund E ndëgjën diken së arti ki interes Apo, mm -hmm. Gjithë mund A ashë kjo dëshmi e mjaftushme Se ti e dën diken Jo Do të me të spërvojnë ato që ti s'ki interes <laughs> Në të kuptim do në të shedishka Kurater, kur atër, kur s'ki interes, prapë gënë është dëshmi i sedënë, që shtu përgohen njështë dë njo, e po edhe lojën lëvora dërgëjtë disa udhëzime kërkesa, adhurime që jo gjithë mund shkim në shikim të parë këtu vi në shikim të parë vrejt interesion, njo gjithë mund për të në aspru ga dishmërin e nështërimit dhe për këtë ka aspru pejgambert më asparitë Qëka i tha dhej me të risanë? Uskun entë vë zëvëgju këll gjëndë, hin gjëndët, vë kula min haragadhen, hajthu shi të tëma, haka hdush, vë la tekrëba hadhi shëgjera, këti i druri mos jafra. E pëse këdru, që a patë këdru? Kërgjës patë? Bëshme i të regu që unë e të spravaj ty në nënështërën. A i këptove? A i këptove? Esprovoi Ibrahimun al-salam me therr djalën. E pse bejën, po ko boll, ki nga dhelë, ko boll. E pse djonet me me e prek. Esprov, në dërm, apo në shtrohesh, apo s'po në shtrohesh. Pse ma von? Dhersi në sot çmosh llojet e sprovave. Dhersi aşëm është pse sprovojemi. Çe në mësh të kom në pse ma von. Se nëse këshëm më thon për para pse këtani lloj këshëm konalama, jo letjet këy pak më ma, ngacmues. Sprovon, halal as po dim pse. Po as nuk duhet më ditna pse. Nëse kuptojmë që pij Allah gjithëlorë sprovon. A kuptuat? I tha Ibrahimit a të zon kimë e thër djalën. Edhe nuk, nuk i kallzoi çurën, apo mirën vesh me ti Ibrahim, për mësu të thirt. Ta çonin dashën, mos i ka lejuar ti prejele të shojë. Jo vallahi se ka dit Ibrahimson. Ja se ka dit Nuk e ka ditë akom i or dashja jo. Sa ka ditë? Mbes e ka dit sa ai që ka lyk me thirr dashsh është i drejtë. Me thirr djalë. Çto e ka ditë? E ka ditë sa ai që po e lyk me thirr djalin është më për se i vështirshëm për djalin se hebre. E çto e ka ditë ajo? Çto e ka ditë? Edhe shto më duhet më ditë. Ai që ka kërkuar për ne me krykto obligime është më i dishum se na. Na çto do të më ditë? Ai që ka kërkuar për ne me bukto pun është më urtë, ma imësherë shumë për neve së në vetë, na këto du të me ditë, që kjo është pjesë që nga duhet neve, të da nuk nga duhet neve. Andaj në nështërimi është sprovë, ju tha sahabëve, me elë shumë me eken, edhe me elë shumë me eken, e gjireta e ishte sprovë? Po, qëfar sprovë ishte e gjireti? Sprovën nështërimit, dhe adhurimit, nga se të, ndërruzër, dikush mund të thëtë, Jo, higjëretin e kam boj sahabët përshpëtun nga dhuna, së është e vërtet. Kam bujt di kush me nëjto, që disa ka najt, një kledhën dhun ka najt, ma dje dhe diri sa o shfiru me ka ka najt. Së s'kam pobë nëzime boj gjëret. Mirë pa Allah, gjelën lëvara i qërtoj rapët ata të cilët. Patën mundësi më u shpërgullë e nuk u shpërgullën. Për të të regu se, nuk është pun me i të reg po të thuhet deli dhe kime dalë. Sprovë. Adërimi i sprovës. Shumë sënën islamë janë halalë dhe ka diso janë haramë. Edhe kjo është sprovë. Hajtë disa po i dimë, ka platin nuk i dinë, për ndajtë e beruzër, nuk e kuptu këtë kërrejshtë e mekës. Kër Allah në gjellohu i thaë, braktis në kamotën, në zbënë me kamotën, Ata thënë, po e kamata, o s'i të ektia, inë në Melbejë o mithë të lërribe. Thënë, kamata si, si, si, si Shqibirja, përshamull, unë t'i dhë t'i, përshamull, dhe t'i përshamull, dhe t'i është ati mi e pare. Apo, mirë, unë t'i dhë t'i kështë pare, t'i më thënë që kështë pare. Dhe qëka ka këtu, po blenë pare me pare, si kurse blenë, a thënë që shtëtë. Allah në gjëllë leula tha, ata thënë kështëtë. Dërsa shka dhe Allah Gjallewala Wa e hallë Allahu lbej'a Wa harra me riba Allahu e lejejt rektin E boni haram kamotën Kaq Sko arsu e tim po kje e damfë Nihera e që shu të është të përpuna Keni me zbulu ju domën Sa të dëni matutje A ma purta e spruvës është qëtu Në nështrimi Jo të kë zbulimi pastaj E tani po këshu në që ka po bëmja A s'ko këta vëmja ka shumë është të urtë këmë e kuptu cilë është adhurimi një Allah në gjellewala e cilë është interesit dhe njënë sëpto nga se pat njerë që Allah në adhruan o minë nësi me një Abudullahi Ala harf, ka njerë që Allah në adhruan tih, në tehe në tehe në interesit nëse godet e mira a alhamna fe e mirë kjo fe e le gjike së arësijës nëse godet e kunder ta një në kalëb për mbjuset të jetë, ja Allah, e Allahu Gjellera, qërtoj së përve njërës, disa një gjënerat e Benu Israelve, be. gjënerat e Benu Israelve, be. kërkuan nga pejgamberi tëjnë me lutë Allahu Gjellewala me u andan një ditë tjavës pushim, një ditë që kërse kemi nga gjumon, pa të s'ka pas gjumon, Ata kërkuan një ditë që të kjenë ditë feste, ditë javore ku pushojnë. Dhe përkushtunë vështë në dërim. Që ka, Allahu s'ja u bonit ndalume punën, e lëpshin vetë me pas ndalume. Allahu tha, ditë e shtune është për juve ndalume. Falun e, bëni putë mira, s'ka me bo trektiave. Ditë në shtune, ata ishtë njërë me përshkim. Që ka një, ishtë njërë me përshkim. Dhe, Dit në shtune, Allahu Gjellewala, subhanallah, dërgën te peshqit në bregën e tynën. Ndërsa marveshë është, zbanë me i pregën kapëtën. E dilën, shkë ishim peshqit, s'ka peshqit. S'progë, e për e këni ljë pushën, e ata që ka bënin, kile. Vendosën, në më honë, kër vënin peshqit, ata vendosën barjera. Jo në spikapu, qap apiprejku Ja, mëndos një barjera Që mësë me patë mundësi përshë në më këty në Në thërësi detit të të. E të një shtunën shkoj ishë një mesin kada kada Allah, Allah, për këtë i malkoj Për këtë hile Dhe mështrym që e bënin Dhe dështim në sprova Për nëjë ka njerë, subhanë Allah Për në halal, së shkom puna Subhanë Allah, së të bën një haram, së shkom mirë Së shkom, spro dhe njetët jenë të prirë që spalla që regullin i cili funksionën me cindre herë me e prish për një gjedit tjarë zekonë me që një herë ka funksionu, shtë njësë përvu Allah Gjellera me të për shambu, të. Për shambull të në vëzër. Allah Gjellera e ka ndaluar që me lutë dikja pas Allah Gjellera Gjellera. Dhe njerët prapë shkujnë të disa vorë dhe lutin të vdekurim. Fëso njerët e u shku e kërë sushnosh. So njeri atje u shkua, kërë hori se ka po, shumën e ta. E njeri u shkua, atje u shnosh, ka qeni mjaftushme që kja, e po, që njeri me marë bazë, e njeri pa shkua, e so atjeri u shkua, së kënë shnosh, e pëse regullis njeri të bazë, po përërashtimi njeri të bazë, sëpruvë. Mënësënë alonë nga njeri me pasë, sukses, diqka jërëzë akënshme, me i sëpruu njerëzit, e po. Prandaj adhyrimi pesë vakte tinë sprovë. Sa bóu psen ka 2 sprov. Mirë, po kur them sprovë, on tarpo e bashkangjesh me ditën e kaluam, po në ato kuptime çfarë merr kë kuptim? Që sosh kërsim është privilegjë, është dhe e keç që kemi vullnet takimin e kaluar. Ky është lloji i parë sprovës. Lloji i dytë i sprovës është sprovat për shkak tës. Të sprovat për memet në fe, apo për me hin fe. Sëpërvush apo hinë fjasë për e gjithështu të kipur Ndërso ka sëpërwa për shkak të fjasë Si kurse për shambull Allahus i shambull të shumë kuran Që spruve, pse ka një rinë sëpërvuve pëse ka thonë Besu me Allahun Gjellë valam I ka sëpërvu Allahun Gjellë Pse? Dersë në ashtë Ama kjo sëpërvu në doda përta Shukane veç këtë e të Allahun Gjellë Që ka thot apëshëm në no, surën e zukhruf, ajetin jasht, ajetin shtat Allah u Gjellera thot وَكَمْ أَرْسَلْنَ مِن نَبِيِّن فِي أَوَلِين وَمَا تَأْتِهِ مِن نَبِيِّن إِلَّا كَانُ بِهِ يَسْتَهَزِئُن Allah u Gjellera thot sa kemi dërguar pejgamber beharët të të parët dhe qdo pejgamber që vënd të ata talëshin mëta së pro së pro vështë edhe Allah u Gjellera thot Një event tjetër, do kallë el kafiruna, hadha sahirun këtë dhabë. Dhe thanë mu hu esit, kjo është një magjistar gënjeshtar. Sprovë është mu hu akuzu për atë që se ki. Sprovë është. Pashka këtë festë. Edhe kjo është sprovë. Po se ku mbo, ojde? Po të ka thunë Allah gjëllua, jëndo tjerë para tjej, matë mirës e ti, e ata s'ka mboj, i ka thunë që shto. Kërë kuptonë së është regur, ma letë vazhdanë. Kjo është nërme e sprovës. Sprovës në fej dhe sprovës për shkakt fjes. Sprovësht me dë sprovëa veç pëse e musliman. Për asë një arsye të të tërë. Ajë kështu ka doshtë. Me që edhe shpërblish me dë shpërbli me veç pëse e musliman. Edhe kjo është gjithashtu të abu. Andaj, si e të allohë bërsh kërkujna. Me që me kuptu se sprova është edhe e këti loja. Loja i tretë i sprova. Sprova me begati. është lojnë veti. Allah o gjemë dhe vala begaton njerëzë me begati dëryshme me i sprovu. Vesh me i lezu ajetet, aqën qarta, subhanë Allah, sa që asni këmën s'ka nevoj. Unë për jo për valedzaj, në onë, dy ajetet për këtë qështje. Shumë në qarë, thë. Ajeti i parë nësurën zumër, dhe nëruar, kurë themi ka thënë Allah Gjellewala, Allah s'ka shpjegim, ma si shpjegim, nështëta në i serim sa me kuptu, me, me pokrys dhe qartë, nështëta veç qka mune me esbe inkuadrimi i, i fjallëve tona, për sëllën me vëmeni fjallë Allah Gjellewala, për sëprove në begati, për të pa kategorit duke dështu në kësë përvotën Allah u gjëllë orën surën zëmër ajeti 4 thë 9 thët fa idha mësë lë insana durrën dëana thumë idha khawëllahu nëmëten minna kala innama utituhu ala ilmë belhje fitna walakim e këtharahum la i alamun Allahu gjallëvala i gjithdish mi thët aj që e njeh njeri un në smiri aj thët kur e gëdet njeri un fatkecia dhe ana nathrat këthejt e na e kur ja zavënsoj me begati thët shumë i me që në kështë e jadula a po kur në zara o zatë, o zatë, o zatë Kër t'ja del, o edhe kha uvelna Kha uvelna është Të mon, kër ne E nëzirim nga kësë situat Dhe jajapim ndor të ashtë Në punë të jetër Begatin Mirësit Kër e vesë njerë Qështë ja dole Nukon i maqëm E pësës ki i maqëm Për akësojna, është kërdole dhe i maqëm Allahu thotë pastaj Bellë hi e fitne, lidhje s'ka këmët meqmët me tënë. Kjo bellë është shumë këmë t'implohet atëmë. Ta t'jë ja, e së që përtu ti, mirë pasht po fitne. Së provokon, me të shkyllë. A po, a jetë qaj kërë ke nëzër, shumë njerëz nuk janë njëjtë, si kërëse kërën vërështëgjë, si kërëse kërën bëgati. Si janë njëjtë atëmë, nuk janë njëjtë. Nuk janë njëjtë, nuk janë nj Epse sa sugjet, çka ka bu po më ndryshuar? Sprova. Allahu e sprovon. Nuk është i njëjtë si kur është në kët pozicion, si as kur është në kët pozicion, sa është i njëjtë. Si kur ka dhe si kur nuk ka, nuk është i njëjtë. Ndryshon gjëën e jetës. S'ka të keq që më ndryshu. Mirë është më ndryshu për të mirë jetmon. Mirë po kur thonë çështja doli, duhet më kujtu çka ka thon kur e konza, vetë. Ku që moshi. A ma i ma që më fërtjën këmë, përvuje e ka bëdë vetën, apo e kështë mëralë fjallë për të thë njërë, Allah u thëtë sëpërë ashtë. Në gjënë halama qartë, edhe njëjtë halama i gjatë, qëka thëtë Allahu Gjellohu Alamu? Në surin sebe, ajeti 34-37, thëtë Allahu Gjellohu Alamu. Wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qalmu trafuha in bima ursiltum bihi kafirun Kudo që kemi dërguar pejgamberë të shtreguarit në luks të pasurit thonin kur sbesojmë në këto. Udhëhiqen pa argumenta. Mirë po besuari të besuarit pejgamber ndryshon të gjendjen. Sa ata ishin të shtrenuar vetë pasuruar mbi kurizën e dotjerve. Te kur vjen Dresia Allahu xhelalu ala ndryshojnë pozicionet e ata sdoishin kështu. O qalu tash. Shikojmë. Allahu bë po dot na po druguim pejgamber e ata po lëndazdoim pejgamber. Mirë. E pse ju sdoni pejgamber? Pse ju po mani pejgamber? Dhe gjën e përgjigjen e këtynë këllë të thanë nëhënë aqëthëru amëwalën wë euladën vëma nëhënë bëmuqëdëbënë nëkëna është shumë para dhe është shumë këmi të këmi për kërëhas fëmijë, kushërë, familyarë nëhon njerës lojëalë është shumë këmi nësë kamë nësë imë nga prejkë në në bëdënimi kërë rëpë në më në thonë menuhën që realisht po buhet fjallë, ju, ju nërë pejgamber më ushtime parëm e ta jollo no. pejgamber së që nërë më ushtime kërkën e pasu një asëni pejgamber sërë me thonë qëre, unë e këmë ma shumë se jo e ta muqinë me thonë, jo, ja, jo, ja, në këmë ma shumë se ti Përsh, a ka qenë debati këtu? jollo, no, së ka qenë debati këtu, kërë po njerëzhe që nuk kanë asëgjë pasë parëve si kurse e përta dhjo një fjallë dvarë një fjall Nuk no kanë tjetër postpasunistat. Çikash kanë ata. Po, shumë varfë. Tu shepse, s'kan tjetër, vetë por kan. e kanë. Të tjerë s'kan, shumë varfull ata. Andaj, hanëri çis, ai ti ka vetë çita, s'ka, s'ka të tjerë s'ka, s'ka vlerë tjetër. Ai çdo çdo debat, çdo çita, kjo diçka, ja, diçka më bora s'kan. Ja, s'kan më bora diçka. Ai kur të mi dosh njerëz, do të paguaj. Nëse u labtas, soni po nedha dorën. Ai kur do të sënjë, më, më, më dish ka të paguj, dhe ska çfarë. Jesh koksta. Dikun shkon, ama pejgamberçi kanë ardhur kanë me tetë standard, ata ju kanë pengu ktyrën. Pejgamber kanë më thonë se jo këtu, jo, këtu porta merr përredi, ku kusht po të prit ti porta të u hapë. Po ta lipi mendjen çfarë ka folë Zojta e Zamr. Ktu do me vendosur se çkaç ka i kohi e mendjes. Apo, nëse pala po përngjep, e dia është për kry. Apo <laughs> e menjëherë kokën e mush me dashnisë se synë mush kokën e parë atën se një parë më i këtu e myt. Po po e bo, bo, me mush me me, me dashni. Po? Ai nuk shete të post. Taktika mot me këtë punë. Sikurse edhe e kemi trajtuar temën e Nemerudit me Ibrahimin e Samud. E pa ime thoshta inallahu yuhyiu yemit. Allahu Allah ban Në në vdik dikush që më ngjan, është e qarta, ka diçka dilem. Sa do ne bëjë çështoj? E cish bën te e përdori armën e vetme, pushtetin. Me çfarë e përdori? E cish e buni atë, jo me mençuri, me poshtet. E ke çfarë e përdori pushtetin. E Allahu thot për ta, këta ku kanë argumenti, Allahu i thot përshëmull, bënë këtë, unë kompor. E bënë këtë, unë kom ekzembrolam dhe sa loja do rrah shikojnë këtë do. Shikoni Allah si u përgjith. Kul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Thuja atyra se Allah është ai i cili dikut i zgjeron furnizimin e dikut i ngushton. Allah është ai. Wellakin akthar anas la ya'lamun. Po shumica e njerëzve këtu nuk e kuptojnë nda nuk e dinë. Wa ma amwalukum ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا الله صوت dha dina se as pasuria juaj e as evlat e juaj e as prkraste juaj e as xhamati juaj e as kurkushi juaj nuk ju afront tek Allah vetë. Aja që ju afront tek Allah është besimi dhe puna e mirë. E kur pasunia futet nërë punën të mirë, që atërë bënë punë, sa so më ashojnë më mirë. Përderës është jashtë ombrellës e punës të mirë, kur gjëzvynë? Asë dhja kur gjëzvynë, asë pusheri kur gjëzvynë, asëgjë kur gjë nuk vynë, nëse është jashtë ombrellës e bëmirësisë, dhe për ojtë mirë apëta. Përderës i skrymë punë. Shë këllit njerë që kanë mentalitet të korruptimit, Më te emësu që, o në bojn shër, bojn keqë, e di që pak unë edhe e të jetë. Me këtë mentalitet, kanë e thë dunja edhe i dikune. Qëshë kanë në sotë të ligjen, edhe ditë një gjykimit, kur Allah o gjëllurë, u akazën venin, këshyri në ladhët me adhën pasurinat. Jara që emëri shto. Dojnë i ladhët me adhën parat. Allah. Atos këmparos. Të, të ndodol pa tijsha për Allah ta zotë. Eku na sheçi spokojim punë çka thot. Shikoni libësia e njëtë kush këm. O ti Arap, haj çu babën mend me japa. Subhanallah. Mëra babën tani vjege vend meja, mos më vjeq mua. A banktin soni mer Allah. Ha? Mëra nonën vjege. Çë ptallon nonën. Mëra. Ja, skopër vjege. Thot nështë atë iqka ma, ma shumë. Thot mere grunë. Dhe iresa thot mere thmitë. Ma, ma të ngatër. Shka që ka me eptër. Shka veç me pështu. Ashtë mësu që shtuaj eptër. Pa standarde, pa kvalitet. Pa arritje me eqës. Me që shtuaj, njep e këti këta e eqësko a, a jepër. E Allah thot, dunia, e thotë, kë ka qenë sëpërgun dë një. Të ka esë dë një, sëpërgun kënë. Jem ashtru. Nuk esë në heretë k Në këtë rrugë, sprova beqatia është sprovë. Sprovë mirë nëse din më shëzu, nëse e kupton. Nëse mëson të mastrohet nervi dhe pasurinë e konsuron burim të fuqisë, autoritetet pa vdekshmërisë, kjo nuk ka më të mastrohet. Dhe këtu jetej në çarta për këtë apo. Sprovë lojë e katërt e sprovës është sprova me tepakënsmet. Allahu subhane dhe mutoqi نو كيكي برشي في تيابن ذاك توي كابرملي دا الله جل نوالا نايسورن بقره ولا نبلونكم بشيء من نخوفي والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ني جيلسسي دو تيو سبرووايم بالخوف مفريك تيموتوكا واش سبرووا فريكا من خوف والجوع هذا اولي Ti shkome pas gjithmonë unë ngër mirë atë. Kemi mos provuar kërda me uri. Ka aspër në pakëmshmë. Vullai i sprovës. O naqss. Edhe kanë me ju mungu. Ç'të kemi ku gjithë në numër, kush kë më na mungu. O naqss min al-amwal. Munges në pasuni, ki më hubë këra ata. Mashkuj Allahu apo thosh alhamdulillah, sikur ki edhe alhamdulillah sa sikur s'ki. Qysh është alhamdulillah? Me t'pohë A pëthush Elhamdulillah si kërë Nërsenia dhe kërë A qëshë kje elham, qëshët elhamdulillah O naksim në mëllë Më nëngjes në pasur uval enfus Ka me të mëngua dhe nëtarë të familjes Së ke me pasë gjith babën, asë babë gjyshë Ose ka të mërë Të mërë Urrin, të mërë, aje aj din kënë e mërë A ma dikën këmë e të mërë, të mërë dikën Edhe tërë dhëmë e të pa, e tërë që ka thua përë E tërë që ka ki me bëmë E kështë të mërë O thëmerat Edhe thëtë si këmë e pasë ka ere Frytës këmë e pasë sa duhet O e beshë shirë sabirin Allah hëtë për gëzëja ta që e kanë mërë veshë këtë sëpërva përë E kanë mësabër Në kjo sprova me, të pakëntshmet, në kjo sprova me ato që Allahu Gjallahuana i sprova me. Në kjo, maj. Dhe loj fundi sprova që du me përmend të ndërurë dhezër është Në kjo është interessant baya gjemë. Sprova e njerëzve me një unitet të rëmën Në kjo sprova që të fënë më ditë ashtë, është dërëtim e ty në fej, përshka këtë fej, në begati, në fatkeci, në të pakëmësme, po. Mirë, po, ma uspërvu në njerëz me zvete, në gjërë aspekte, po. E në dëgjënë që ka dhëtë Allah në surin shuara, ajitin 111. Thatë, vë hua allëdhi gja'lekum ja khala'i fel ardi, a ju ka bërjuve, a ju ka bërjuve, dëzatë se të uka për. Këtu Allah ju ka bo ju me qenë, përgjethë për, për këtë tukë. A ju ka vendësuhuja që ju të jeni në këtë tukë. Ura fa'a ba'dakum fa'u ka ba'din dhe rajatë. Dhe Allahu Jelle ala i ka ngri disa për juve mi disa. Dhe i ka bo matë forë se disa. Dhe i ka bo matë dishëm se disa. Dhe i ka bo matë pasë se disa. disa. Gjitë ku ka kategorizim njerëzë, nuk janë këtë njëta po. Li e bluaj kom në atakon. Çe të spron naçi ka dhon. Gjithkujt i ka dhon diçka, edhe kti që ka mend kët pozit i ka dhon edhe kti që ka dhon. E hajt çka po bën ti me kët që të kumdhon për ballti, e ti që të kumon pak malat për ballti. Ganjerë dështon në spru këtu poshtë, sun e bën këtu lart, dështon. Po këherë këtu lart habitet është i fortë poshtë e for posht, këtu dështon. Sësënë Allahu Gjellera espërojnë, e bo, espërojnë, ka e subha, edhe shohem një të përderëshma, përderëshma, shikone, që ka, thëtë Allahu Gjellera, përdoj, kategorit njerëzve, që i shohem në dhe i dëgjojnë, në surën e lanaam, në jetin 53, Allahu Gjellera thëtë, «Wa ke dhali ke fatenna ba'dahum bi ba'din, li e kulu, e ha ulai menna Allahu aleyhim min bejnila». Allah u thëtë, dhe kështu në i sprohuam disa me disa që ata të thunë nuk gjetë, Allah u kanë me begatua e me uzu, po si ta sprohuat u uzuan në kuhën e nuhit do njerëz që në shëshni i kërkush nuk i viderësën të ata i bunë, Allah pegambar, ato. Ato i pasu të pegamber e ata i thëshin nuhit e qysh me besuna, qy për të besu na që kush përën mështë të jep, thëmë. Këherë e përshambull e udhëzën Allahu në zonësin, mi e thonë mësusit e tash që ka bënd të jep, thëmë. A mërë tash të për tina, thëmë. Këherë, ta njëtën mësusit e ka më thonë në zonësin. Ndod, në ndodhë, mësusit me gabu, në zonësin mi e thonë në falë për që shtëtë. E tash, mos këto që i rasësht ka ja u habita ja, s'prodhë Po, ose, e bën Allahu mësus thmive tu, dikon që, e tërë që ka përthua? Po shambu, korejsht e me i kësë, që ka thonin? Kuptim fjole t'yna. Nësë këna problem pejgamber me pasë. Njësona vjenë, hëpizu, ku në arë pejgamber? Pa, pejgamber jetim, a babë, s'ka, s'ka kërë, që kërë, që kërë po pejgamber? Përë? Përë? Përë? Përë? Përë? Përë? Përë? Përë? Përë? Përë? P Epo, non e kontestonin gjendjen socialet të njërëvë. E dhe u sëpërhuat. Anë e kanë që njërë, me thomë. Isha o në gjemiës, kërpisha dhe. E po sëpërhuat që kja, thomë. I ka prallo në gjemiës, me sëpërhuat. A vjën të kërë që i ka në gjemiës. E po, që kja është spërhuat. E sëpërhuat la gjëllevala, e bën një njëri dishëm që realisht për para, kur kush për ti sukon në në në shëshni. E bënë Allahot, pejtë, e zgjidhë. Mi thënë tjere që ju gjithi një këndikushe, ka orë vakti tash kon ba, një këndikushe me këndikushe. E bo, një këndikushe ju në këndikushe me përshu pakat. Që ka patur në tash për këtë punë? Që shtotë? Ua kam seke, disarë, rasën e ata i bënë e bërëbë. Ka qenë në nënë, hrabë, u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 Prov, i ka thon këtu koran prandaj tetani vjen vet kur botra neva i ka thon halifja djallëve tinat kur mos gaboni sot tini gjall me harruj këtë që na bune vakiasat do ne si zot e dunjon ata andaj deri çoj musliman besimtar ku te vendos i përshtatshëm asht gjithku ne i përshtaton ata po gjithku ne përshtaton ata Zatëm prej, prej fiku të kryesuar Që djetarët e kanë zinë Nga surja Jusuf është për shtatja ti Gjujem bunarë Qaj atëm Qitën trek me shqitë qaj Jusuf Qaj e në palatë, begataj e me bërë Qaj Jusuf, qitën burg qaj Bëne princë qaj, një Jusuf apë. Për shtatët gjithë këmë Se ka i galle A do njerës së për shtatëm Vesh një situata e përbëllën Gjdo ndryshim e ka probleme Me në në shuatëm E themi se sprohet vullosi ne nam nga këtë botë. Allahu i ndryshon për shtatu kënaqësh. Mos kush zon se dënohesh. Kush kurzon dënohet. Unë hu symsu dujë. Unë vesh, po Allah e dhon kisha posa po ti tërkusht të, tërkush të venos, ashtu na se zvendosëm këtë. Ne kanë dikush an kod, u kon, u msu me glisht po. po me vë. S'po muj, po Allah thon çka më bënë, më mujtë po s'ka mundsi. Ai çe kaprukët norm është dikush të jetë të përton. Aje ka sëpruo. Me të përbu që aje de që deje dje nështë baba i ti ka pastru para zujërës tonë, sa të bëhet drejtori në të të përton. Në kuptore? Baba i këti ka qenë pastru së dikush. Ta është gjalli këti pastru së të bëhet drejtori këti drejtori të të përton. Fit në përton, Allah. Sëpruo, përre pasë, si përve pa përmëni. E qëka për muslimonë ko përgjigjet të thirtë dështojnë patjetër apo. Dhe përfund son taha në vitin 1330 e Allahu subhanahu wa taala tha kështu. Wala tamudda an aynika ila ma ata'na bi azwajam minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fihi wa dhikra rabbika khayrun wa abqa. Allahu akbar. Vala të mundë dënda i neke, mëse zgatë sëjt me këqyrë, që ka i kime do në tjere, mëse zgatë sëjt. Pësa ta më provjen, me diti qëfarë provjen i kanë ata, së lybë, mëse zgatë sëjt atjabëm. Mëse zgatë sëjt na që i kimi begatua të tjertë, nga begatit dhe sëjt e këso i bote. E ku më zgatë sëjt, ku më këqyrë? O arizë ko rabbi ke khejru në e buka. Ata që të ka pëzoti ty, që ka përzit për ty, që kja që ka të vindë ty, mësë e lakma tjetë e se hupë. Allah i ma mësim, madhështorë për jetë nuk bëzhonë, Allah. Njerëzit i përbuzin begati që Allah u a ka dhenë. Nuk janë mirë njëhasë, veç kur këqunë që ka i ka pëtjetërti. Allah bat mos këqyrë ata, sa ata e kom bostë provë, mos bilë së provë, këqyrë e vetën që atë ka e pa Allah u knaqë e shabë. Si kësë e thënë Haruti dhe Maruti Inënë me nëhnë fitënë Najna është sprovë Masë bëni kufërë Masë mësëni ma gjinë me bëshërë Najna sprovë Andaj sprovë është Wallahi nështë a Të kapë allahu fëmijë të harit Fëmijë të shëndosh Ju shkon shkolla mirë Të kapë allahu rëhatin shtë të pinë tonë Kiti të tonë atë mijatë Shkon jetë a mirë me grunë tonë Fërë Gojshmija nga tëje, si goti, goti, as t a, a, t ka gati, gati, asë një piqka, të ka pëllauti, s'ka. Mirë për e ka kërë në mirë edhe ka shtë pëjë në mirë. Ti e sprovë për ta, edhe e sprovë për ty. Se njerëzit si këqyrë fmi që ka e ka pëllauti, për e këqyrë hekërin, për e këqyrë lumëturim bashotore, për e këqyrë tullate të të kujnë, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të bra na sot ka pa Allah u knaqesh atun mos bën sprova ga se joni për teatrin jeni sprova thon apo edhe ti për këtë edhe ai për ty ka mundsi ajo ka lënë provimin për shkak tëja e ti të u provimin për shkak të ati kush e kupton këtë pjesë kësaj norme vallahi shumë shumë balet i bhuu do një atun këto llojet të sprovave të në rozë Më lëni që në fund, të fundë vishëta përfundojme një fjallë që Po kam dëshin me te me e lidhë dërës në arshën Këtu pikat të lojt e sprove që sët i spjegova Nësë Allah në ti pranë në ti bëndëbëshmë për njëve Realisht Në fillim kon vendosë me i bo bashkë me dërës në arshën Mas me zgadë ka të stepër atën Lojt e sprove një pjesë dërësit Dhe objektivat e sprove pjesë e tjetë Mirë po Isha frik se ngarkuhet ose tjetra zhvendoset vëmendja nga kjo lloj llojshmëri. Prandaj e thash këtyj lumëmesh që të mos mbetet vëmendja djovdit te kjo lloj llojshmëri e sprovave, edhe urësit, edhe llojet për ta njoft zotin ton. Kujdesi e Allahu gjendura ndaj te. I cili në forma të ndryshme të dorëgonsin jole sajtë do. Saj do më ngrit, sajt përkra, Allah, për krah, edhe atë kur s'provon. Allahu Jellehu Ole kujdeset për ty. Mirë, po ne s'e kuptojm këtë kolorit të provave, këtë llojmëri, ndoshta dikun mund të kimë sukses, po ndoshta s'pushë mund të dështojmë. Andallest Allahu Jellehu Ole Allah, të na mban në mësën rrugën e drejtë. Dhe të na mundson që çdo lloj provave që Allahu na bart në çdo lloj provave ta dëshmojnë kvalitetin e besimi që kemi, ashtu si kërë dhe në loge dhe vana. Dhe kërë t'i kuptojnë, anësyën e sprove kërë në me dashtë a launë dhe më shumë. Atë që po në sprovanë, kërë në me dashtë dhe më shumë. Kërë kuptojnë, pse po në sprovanë dhe qëka synohet për mes sprove. Ku duhet në marit me këto sprova? Pa dyshim se bëhemi shumë krenarë dhe shumë dihmi mirë për besimin që e kemi edhe për Allahun që e kemi. Allahun a ndihmovë në këtë dunja, dhe në mundësohë mu të takuat dhe kimit të arshme, dhe e të zotë i shpëlef, dhe i ruen nga sprovat që nuk i njohim, në mundësohë me njohë të me i kalu si duhet. Allah i shpëlef, vësallam, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vë